أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشغين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُخَضُ مِنْهَا عَضْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ <coughs> مقصد ده سورة بقرا بیان ده تلورو مسلو ده اول مسلو ده اسباد توحید دوئیم مسلو اسباد در رسالت دره مسلو جهاد في سبیل الله او تلورو مسلو انفاق في سبی ضرور برخه کې تقسيم دي اوله برخه سل اياتونه ده په دې اولو سل اياتونو کې اوله مساله اسبات توحيد بيانيږي دويمه برخه آيت نمبر 2 سل 29 والا 2 سل شپږا بیا پورې په دي کې دويمه مساله اسبات رسالت بيانيږي آيت نمبر 2 سل واو يا نه والا 253 برخه ده په دي کې جهاد في سبيل تلور پندوس نو تر اخیره پوری در چلورما برخه ده پدی کی چلورما مسله از بعد انفاق وی سبحانه الله بهانيږي بیا دا ولې ستی سل اياتونه دا پدرو بابونه کی تقسیم ده اول باب شل اياتونه په دیشل اياتونو کی بیان درو ډلو هاغ درېډل چې صورت فاتحه کی مختصر بیان شوی اولو پنځو اياتونو کې د مؤمنانو بیانو حکم د دنیا حکم د اخرت دوا کې د منکرین بیان حکم دنیا او حکم د آخرت نه آیاتونه کې د منافقانو بیان حکم د دنیا او حکم د آخرت بیاخره تلورو آیاتونه کې اخر تلورو آیاتونه کې دو میسالونه د اور او دوبو یو مثال د دور د پار د منکرین او یو مثال دوبو د پار د منافقانو آیت نمبر 29 اور 32م باب په 2م باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته چې ای و الناس عبدو ربکم او خلکو عبادت کې خپل رب یو منې چې ای و الناس او خلکو عبدو ربکم عبادت کې خپل رب یو منې په دې معنی پنځه دلایل بیان شوه قده مانه پینزه دلائل بیان شو او سمره دلائل و پی تفریح شو آیت نمبر در وشتم کی تلور خبره و ازباد رسالت صداقت د قرآن مطالبه دلیل او دلیل وحی آیت نمبر پینزه کې کی تخویف و نمنون آیت نمبر شپا گوشتم کی تر وشتم کی تخویف و پینزه وشتم کی مشارت و کامل شپا گوشتم کی دفع در اعتراض و باقا مثال مانه چه اعتراض و داخی دفع و ایت نمبر اتوشتم بیان دست تلور و نعمتون و نعم اربعا یو چنیش نم شتکر نو کعیف تک پورون بللا دویم دزمکی طولی منافی مستاز دپار پیدا کردی نو کعیف تک پورون بللا درم استاز و بابا ممعزز کرده پر طول مخلوقات نو کعیف تک پورون او سلورم استاز و بابا نلخز شو و آغا میورتا معاف کرد نو کعیف تک پورون به آیت نمبر به آیت نمبر اه آیت نمبر ات درشم کی ترغیب و قران تا او نه درشم کی تخویف ومنکرین قران تا آیت نمبر چل وختمنا تر آیت نمبر شپګ نوی پوری دریم باب شروع شوو دي پر دریم باب کې خاص خطاب دے بن تا نی تا تا دی بنی اسرائیلو ته شپګ رتا بات کوي بنی اسرائیل ته چې د نور خلک کنه مونی تاسو ورینه منه تاسو ته پیغمبران راغلي دي داستا کتابونه راغلی دی تاسو د پیغمبرانو او اولاد دی نو كنوري نمنې مزخیر تاسو ولې نمنې تاسو ور دي مسالې انکار تاسو په په دی باندې اول رکو به تور په تمهید کې دری خصيفه درې د يهودو بیانېږي چې هغه کې د يهودو اصول دي او درې خصيفات د مؤمنانو بیانېږي چې کې د مؤمنانو د حقانيت اصول دي یو صفت ده یهودو پرونی سبق بیان شو تحریف چه حق او باطل سرگرد وڈی حق مسلا یا حق معنی یا غصی علفاظ آغا سید تکی او خپلی ده غلط حقیدی مطابق علفاظ معنی مختره وڈی دویم صفت بیان شو د یهودو دویم پلیتی بیان شو د یهودو کتمان د حق حق پتول درم صفت بیان شو ترک عمل عمل نکول عمل پر خودل نو کدا درې صفاتونه منکه راشمینو تاسو کې نو موږ به د يهودو مېصداق او غرزيغو د دې آياتونو مېصداق او غرزيغو نه ني سبق کې درې خصه صفاتونه د مؤمنانو بيانيږي چې د اصل کې د حکانیت اصول دي یو صبر دویم سالات منزه او دریم ایمان بل آخرت وستعینو بی او امدادو غاره بی صبر پا کلکی دو سرا پا دین که صبر نمرات کلکی دل زان کلکول پا چیشو باندې پا دین بانده د مؤمنانو په دې دوه صفاتو کې دلته صبر صفته ولې راوړو داسوال ده جواب یې دا ده چې دلته په دې دوه صفاتو کې د مؤمنانو د صبر صفته ذکر راوړو چې داغه مخکې کوم دری اصول بیان شو د حق د اندری پلیتیانه بیان شو د يهودانو او د غدري اصول چې بیان شو د يهودیت کله چې ته په دې رات کې او د دې بیان کې خلق ته چې حق مو پټوي حق او باطل سره ګډوډوي ما تر کې عمل مکووي کله چې دا غن ته خلق ته بیانې مخامخه د صفات خو په خلکو کې وی په مولیانو کې دا صفات وي عامیانو کې د صفات باز بازو کې نو کله چې ته د دې بیان کې اکثره د باطل خلق دا باچا هانو تم نږدې وي اکثر نوابان، ملکان خااننم د دوی اثر لاندی وي اکثر زمان، زمانه کې داس کېږي نو کله چې ته د دی بیان کې نوستا په خلاف بهفتوی کېږي ستا په خلاب به پروراامونه جوړیږي وجلو د تکلیف رسولو خو د ستا د خوی د بند وو پرورام د ت جوړیږي دخام م خا تکلیفونونه به رای موسیبتونه به صبر صفتې را وړو صبر به دانا چې دغه دا تکلیفونو کې مصیبتونو کې تاسو حک م سره پر دی تکلیفون درمان زیات شي موسیبتونه درمان زیات شي مرګری د مړه کېږي نور تکلیفون رارسېږي جریر ووهللي ټ کوولي او داس نه چې تاسو حاک م سره پر دی اللهوي او تاسو د دو دغ لاندې را ش رو لاندې را شئ په و جاې ده, آه ده, آه ده دا اول صفتې راړو صبر واستعینو دا واستعینو چې د امر دی او دا د استعانت نه د استعانت بین منکم ځکه کړه وو د استعانت وضاحت ممکن ځکه کړه وو په استعانت معنی چې مونږه بیان کړه وو چې دا یانت ده د استعانت ده استعانت معنی ده دا, دا شروع کې کړه حکم ځکه کې سوره فاتحه کې مونږ کړه ایه کنه ستایینده لاندې مونږ دا ټول وضاحت کړو چې استیانت ولیکیږي بغیر د اسباب امداد وختل دا من من من او امداد غوښتل غوښتل لاندې او د غایتونه مونږ من مو په دلیل کې او د غایتونه مونږ ور من, من راړولې مو نور غایتونه مونږ راړولې و په دلیل کې ایانات ولیکیږي د اسباب و لاندې امداد غوښتل د مخلوق نجایز دی دا معشره همد ولاړه ده چې یو بل سره سړی امدادو یو بل سره بوج اوچت کی او استیان ته چې بغی د اسباب یو بل امداد غواړي او دا امداد صرف د الله نه غښل کېږ ځکه اسبابو ته محتاج ال لا نه دی که ی سړی سره نشتا شته او ته دغ امداد غواړی دا ته دسې کې لکه الله سره چې به د غیافت کې برابرې اوس <خم> علل ازباب محتاج نه ده بغیر د ازباب خلق لکه څه مطلب علا غیگون ته محتاج نه ده چې تی د غیگون ته ورورې سي علا لا سونه ته محتاج نه ده چې بلا سونه نه چا امدادو کړي خپوت ته محتاج نه ده چې پخپو نه چاته راشي راورې سي دا رنګ الله سترګو ته محتاج نه ده بدن ته محتاج نه نور ازباب ته محتاج نه ده او چې وسړې دیو مخلوق نه کاغه بوته کاغه قبر کې د کاغه ونہ دا کاغار مرده کس بوګمې دا کاهر څوک جندې کوم لایقدا کاهر څوک ده اغه نه چې ته امداد غواړي د په کومه ذریعہ ته غواړي د غمړې چې قبر کې پروت ده دا غغلری تستا आवाज ووري او ستاسو لاس لږې چې ستاسو مشکل حل کئ ست تکلیف لري کئ دا اول خو دې ته اسباب ثابت کړه کته وېچو روح نو روحو دنیا کې وینه قران آیت نه ثابت نه سور زمره آیت منغراړوله روح والا یا الین تا چي یا سجين تا چي او د نهکانو خلقو د شهداو روح د ارش نه لاندې وي امغه الین مقام په تقریبا کولکبدا شهداو درجه زیاتې د غړ درجه د بغړ هغه کې بې مقام کې بې وسته مړین امداد غواړي اول وته اسباب ثابت کا چې دا غمړېسته اوس په تشې باندې اوري په غګې اوري چې غخواې په غږې اوري نو بیا مړ ته ویللی وئ بیا په قبر کې خکی ویللی دی دا یو دارنې ته و چې ما وي نو پهې دی ونی چې پهسترګو دی و نو کومسترګې دغه دنیا ولهسترګې نو که دغه دنیالهستر کې نو بیا خکه ویل دی دا خو مډ بیا ته مړویللی و بیا خو مړډ کمبر کې دی وویل کم کې خښکی نو <تصح> وستر نو استعانت ویلی بغیر د اسباب و امداد زدل اختل ناس او دا دلتا ناسته ما دا که دا چی پیر بابا ما اوري دا خدا اللہ صفت ده دسی اوری دل دا دلتا ناسته ما دوز نظام خبر او آوری دا خدا مخلوق صفت نشی که دلتا ناسته ما زمان دا که دل رمان چی لوی زوان شیخ عبدالقادر جلانی بغداد که خخت اراک که کبر ده, ده. آزائی ما چو بلو اغزوان را و رسیگی دا خدا اللہ صف اخوه ما یوخه مسافه ه لري ده زیړې بل اسباب مشترک هغه ووري او کته و نه بغیر ازباب ووري هر ځکه حاضر نظر ده هر ځکه موجود ده هغه دو متقوت ور ده چې هر ځنه انسان ووري ده خدا الله صفت شو الله سره شریک کړو په دې ما تفصیل ټول بیا ته وضاحت شوو رهم او امداد غوړ ده الله نه څه مطلب یعنی غایبانه امداد چانه غوړې الله نو غوړې پچې شو غوړې د وسیله چاله نه تخې چې وسیله کې پچې ش الله لوراندې صبر اغه خپل کله کېدل دا وسیله شرعی ده ځکه صبر خپل عمل لکنه او مونږ ویلو چې خپل عمل ته وسیله کی وړاندې کولې شي پدې معنی دلیل شته دا صبر او دا سوالات دا د انسان خپل عمل ده دا ته عللا ته وسیله کی وړاندې کیو دا غنیمت داد غوړي الله مقلق ما کې مال مضبوطیاره کې مال صبر ورنصیب کې نو او امداد غوړي په صبرې خپل کې دوسر کې و صلاته و پمن سره قبل ته دو غټه قسمونه دي داولې کوي ځان دا سره د صبر دوه قسمونه دي غټ یو یوته ویلې کیږي صبر اختیاري یوته ویلې کیږي صبر اختیاري او دویم دی صبر غیر اختیاري یو صبر اختیاری او یو صبر غیر اختیاری صبر اختیاری هغه صبر په ولکیږي چې د انسان په اختیار کیوی یو تکلیف د انسان په اختیار کیوی چې دا تکلیف د ځان نه لریکول شي لیکن دغه تکلیف د لریکولو کوشش نه کوي بلکې هغه تکلیف باندې د صبر کوشش وکړي الله نا امداد وغوړ دالکه مثال علیہ علیہ با لیکن د برا السلام اسلام صبر اوبراhim م اسلام چې ور ته غورزه ولو دغه کې وکنه چې د ور ځ بړی دغه پختیار کې خواک نه چې با چا چې د ممس کوم الو ې کړی چې مافکهه با چا به مافکی بیا به کار نه بیا به دا مصر نه بهو مافه اوورمه غورځوه داسې کد شو نه لیکن غ ووي چې ور نه ځان غوروممه کوې ممسلی نه وړم دا مسله به زه به یا نوم ینی په دی ک د ده صبر د په اختیار کې کهو ده اکلاکی دل د په اختیار کهو د اختیاری د صبر وکړو دوی د تکلیف می قبول ده پر تکلیف معنی صبر کوما و ده مسئله نا آوڑم نا دیتا ویلکی که صبر اختیاری دا ده غٹی درجه صبر ده خواه چو بیان کئی خب ہوئی که جزا ده بیان کوم مالا پا دیده مشکلات جوړيږي دا هکه خبر کوم په دې معنی مال مشکلات جوړيږي لیکن, لیکن دا صبر او کې بليبانې هغه مشکلات وباندې لیکن هغه حق مسله نه پریګي دي د دې ولیکي صبر اختیاري دا د اعلی درجه صبر ده دا رنګه د موسی صبر تم صبرتم صبر اختیاري ولیکيږي چې موسی عليه السلام کفرعون ته ویلې چې بس نو کوم دا مسله او چلوي خپل موسی استن تکلیفونه نه تیرولې علاکان ورته لال نور تکلیفونه په تیر کړې دي بلګري وتوجي دي فرعون نور تکلیفونه متکړه ډیره مده کې موسی علی السلام د صبر په اختیار کې و نه د صبر کومه دا و چې کوم تکلیفونه په ماتیږي د چلويخ کاله دی صبر دا صبر کو تیروما کني که غوښته و هغه تکلیفونه زن لري کولې شو فرعون ته بل اړ جوړه و وسره کړې و او تبه ویلو چې نور نو کوم دا خبره معاف میکا نور تکلیفونه نه ماندی متراوه نو فرعون به تبه ویلو چې سعیده بس خوله آرام جن به کوله خو هغه څه وکړه هغه په تکلیفونو صبر وکړو هغه مشکلات باندې صبر وکړو لیکن ما مساله پر نه خوا د ملګرو قرباني وير کړه خو هغه م... مساله پر نه خوا د تاسو صبر اختیاری د نړۍ د دا نبی اسلام صبر هم صبر اختیاری دی نبی اسلام ته عرب وینا چخزه ک کوم غواړي غیر یو غواړي دو غواړي درې غواړي پنی کای کا ته چالو غواړي پنی کای کا با چای در کو ته بده من ټلو عرب واچای تله مال در کو تله راځم کوستا بزانه بودی جاي ځان ل خزانه بدی در کوی چچې چ غواړي ودا مسله پریدا نبی اسلام د چوي چ په یو لاس مل مر کید په بل لاس مس بوګمې ودا مسله نه پریګدما دا صبر اختیاري وو تیر کړه داغه مخ کې داغه باندې یاسر رضی اللہ وانهو چه یمن نراغلیو او پا مکاکی آباد شاید اول شاید دی اسلام آقودی میرده و خزاو پویشوی دا اگه خزا آقا ابو جهل دا تول و مخلی لندگرائی یو وخت پای دا یو اخ پوری تاڑی بل اخ پای بل اخ پوری تاڑی او دارنگی دا اگه پا فرجونو کې چاکوان وخی او هغه پدای دردناک مرگ باندې غخصمړکې میړ مخکې لزوې مخکې او غپلار چې نه ازدی یاسر رضی الله وان هو اغه د غرانې په دردناک مرگ باندې مړکې او نبی اسلام وتعولار دڅوتوي ازبرو یا اهل یاسر ازبرو یا اهل کلکشه او یاسر والو یاسر اهل مطلب ټول بچيو غځو پلار مور کلکشه دا صبر تي شهري اختیاري دي لاړ به او تسلیم شه به نبی اسلام جوړ به او سره کړه به د تقریبا نوو ترشه به دارنګه نوډر تکليفونه تیر شي په حساب کارامند نه بيستا پنه بيستا منه ابز ما کې څو کړله چې بخا په خاورو کې اګه کړې ده تکليف به تیر کړي ده دارنګه لਰੇ موځ به کو د اوخنره د غویلره نه اوخ لره ډیر دروند دي دی. د اور باندې راوړ په چټي وته چې په سېځ داو نه بي علي سلام په چټي وته دا لره کې خو هغه په سېځ دا مانه پرودم هغه سه او په چټي وته لره نو پوه شي دا صبر د نبیستا په اختیار کې دا ان بیاستم قصدن پد صبر باندې پد دین به تقریبا 1 کلک شو لیکن هغه مسله پر نه خلا د څه ډیر واقعات د یوسف کوم کوم یادو او یو صبر غیر اختیاری ده غیر اختیاری چې د انسان په اختیار کې نیو تکلیف ورمن راشي انسان په اختیار کې نیو چې ځان لغه تکلیف ورکی ورمن راشي لکه د یوسف السلام صبر جیل کې اتکاله تر کړی دا تکلیف یوسف په یوسف علی السلام خو چې جیل لاله راشي لیکن دا مجبورای نه الله له سوال کو چې الله بجله می وله یي نو دا صبر غیر دات درجه صبر ده جله لاړو اتکاله تیر کډالتا مختل خو نه چې تیری که کنه لیکن دا خصو ده و جنا اغه جله جله کوخ کو لاړو دارنګ د دا یاکوب علی السلام صبر دا غیر اختیاری ده یعقوب علی السلام تلویخت کاله خپل ځو پس کړي ده نه یوسف علی السلام پس ته چې ستر کی سپین شو پسې دا صبر د یعقوب علی السلام غیر اختیاری وو هغه غوښتل نه چې زو یې مې معنا لري خو بس ور باندې راغله او تنه الله هغه زو بل تنه بل مقلبوتلو او د پدیم نو پوهځم چې شو خبر نه ور باندې دی ته ولکه چې سفر غیر اختیاری یاکوب علی السلام په اختیار کې دا نه وو لیکن کله شې ور باندې دا, دا تکلیفو د یاکوب علی السلام په اختیار کې نو دا الله د خوانو دا, دا, خوان دا رنګي ده ایوب علی السلام صبر ایوب علی السلام ته مرز لګیدل نه دا هغه د پختار کې خونو هغه تکلیفه لیکن الله ورونه تکلیف راو وستو د پغه صبر کړی ده دته ویل کې چې ای صبر غیر اختیدار دوی می درجه صبر ده نو واستینو او امداد غوړی د الله نبی صبره پکلا کې دو سر په دین کې به صبر او یقین تنالو امامت فی دین یو مکوله ده او په صبر او یقین سره امامتي ملاويږي په دین کې چې سره په تکلیفونو کې کلک شي او داغه یقین مضبوطي داغه د دا هغه دا امامتي ملاويږي څه مطلبه مشريوت ملاويږي په دین کې رحیم علیه السلام ته ملاو نبی علیه السلام ته نور پیغمبران ته ملاو دا صحابه کرامو ته ملاو دا مشري اصل مشري خدا دغه دا لکصورته اعرافو ګره موسی علیه السلام خپل ملګرو ته چوي آیت نمبر یوصل اتویش سورت عراف آیت نمبر یوصل اتویش نها مصیبارہ کریم قالم موسا لقومه وویلی موسا لی اسلام ته القوم تا استغینو باللہ امدادو غرد پر وسيله کي تي شي وران دي کي دوو دره کا دوو دره کا الا الا کوم دي لاس کي نو سو دره کا خبر نه پويږي استعينوا بالله امداد الله الله الله نو وسيله کي وران دي واصبروا او ذا دا چلےوی داخپل مرګرلووی دا خاموس علی السلام واصبروا او کلاکوسیږي په کې کلاک شپې تکلیفونه کې د فرعون څنګه تکلیفونه درس درسې په دې کې ور کلاکشه ان ان الارض لله یقینا زبکد الله یو رسحاء من عباده دا الله خپل بندگان له چاره چو وړي ور او امداد ور د الله نه په من سره دا مونږه انسان خپل عمل نه نفلی افلی منځونه وکي په تکلیفونو کې نوافل ډېر کوي دا یوه فرض منځ خاصم فرض ده یو کو ته تکلیفونه درมายني مغبکه کومه سیبتهونه درมายني مغبکه هغه چې تنه کې نوزان غنګاره د الله الله تزان مجرمه یو وی چې انسان په تکلیفونو ای مصیبتونو ای هغه دغه آغا ټایم کې نوافل ډېر کوي په دې منس انسان د الله سره تعلق جوړیږي او دې یوشته مصیپاره اور نه پاند لګوږي چمونسکی چو خیر ده؟ درمونس سوم را برکات د دیوشتا مصی پاری اولانی پانو وګورئ سورت انکبوت ده؟ سورت انکبوت، که نا خبه خبری اونه کی خوا؟ پا لکل آیت نمبر پینجه سور انکبوت یوښتمه سپاره اولنې پانا اوتلو ما اوه یله کا اولولا ما هغه ته اوه یله کا چې وی کی کتابه د قران نا واکیم صلاته او جاری کومز گورڅوت وی قران ل الله او چکو دا قران چې ولوله بیا مون جاری کا ځکه مونږه قران اول کیږي کنه بل ته نه ویل کیږي نو اتلو ما اوهیا الهیکا لولاغه کتاب چې وای کیږي تا ته منل کتاب لولا ما هرته اوهیا چې وای کیږي نه کتا ته منل کتاب قرآن واکیمه صلات او جاری کومز ان صلات یقینا دغه مونږ کومز د قرآن چې لوله ګره د ساب کرمو قرآن رسول د سنوره کیم مونته رټه به ویل پویدل بنا چې دا څه معنا ده او هیب سوره بقره عمر رزه په 1200 کال کې زده کړی دا غزوی عبد الله ابن کل اپ اته کالو کیس دکړه غ خیرات کړي وو چې جماعت په زمانہ خوشو په دولسه کال کې سوره سوربکرز دکړي دا وای شو دا اوس دکوله او بل وصحبه موږ به آیت دکاو اول به موږ هغه عمل کړه واستو ییناره من موږ عمل بکاو به موږ کتلو دا نه چې آیتونه به عمل نو موږ به روانو زمونته نو یین صلات یقینا دغه منز ز قران د ذکر نه بعد کیږي چې په قران باندې سره پویو به مونږ کوي تنحال فحشای من کوي خلق د بهای کارونونه والمنکر او د نارواو کارونونه او کله چې بیان کوي نا دا ټیم کې بهایا او ناروا کارون انسان هغه بیان ته پریګي کله چې سره قران بیانې قران ته کینی از دکې تھورو د پارا هغه چې د ګناونه ور سره کینو هغه قران د کوله كوم سره چې د قران د سره او د قران د بیان سره د ګناونو نه ځان ساتي اغه د قران خکي نه پزړه کې یا به داړه کې ګنا ساتي او یا پړه کې قران ساتي او بسر یو ځکه کې نه رب پاکه د ګنا نه او قران ته پاکي ځای ور کې او کله چې تاسو د پاکي قران ته ځای ور کې نو قران رډ کې به د خکي نو کوم سره دا ویځ په ګناو نوم کوم الله خو مه ربانه دی والله غفور رحیم دی ګناونه بم کوم قران بم زده کما وداسه غلط فهمی دا غلط خیال دي لیس کال وبکین خو زده بنکی د ګنا د ستر ګنا د غو ګونو ګنا د لاسونو ګنا د خلی ګنا د زړه ګنا نه بزان ساته ان صلات یکن دغه من منی کوي خلق ان الفاشای د بهای قانون او المنکر او د ناراو او چې بهای ناراو نه منی نو بس دین باندې بکلا کې بیا دالیا سمره تعلقي کو کوام زده 13 ولذکر الله اکبر او تکلیفونو کې بیا کلکوي ولذکر الله اکبر او خامخ بیان د الله ډیر لوی کار ده والله يعلم ما تصنعون نو وسلاته او امداد غوړی د الله نه په مون سره مونږ کوي او الله امداد غوړی دا مو وسیله شرعیه شو مونږ عمل ده د الله د عمل کورانه کو او الله نه شي وَاِنَّهَا دا و انها او یقینا د منځو دا صبر دا د کليکل په تکلیفونو کې او دغه کول ډیر ډیر لکبيره خامخا صح کار ده ګران کار ده الا علی الخاشین مگر نه د ګران کار پ یریدون کو باندې د الله نه چوک چ چو د الله نه ریګي دا ګره دا یو بل صفت پدې کې زمینی پرده چ دا لا یره چا په لکی وی نو هغه په تکلیفونو کې لکی وی له بکل کې هغه وای کزو اسل ته مداهنت وکما تکلیفونه تمې وګورم او هکه مسله پرې ده ما دا مشکیلات ته وګورم او هکه مسله پرې ده کو صبرنا الله پوښتنه کوي کله قیامت ورزم نه بیا د بل له بيڅ جواب ومه الله بنه پوښتنه کوي حساب کتاب را سره کوي پښو لانت برامنه وري چې هکه مسله پټ کوم حدیث کراځي وای چې یو حدیث ته نبی اسلام فرمایي وای چې کله چې بدعت قارشې کله چې بدعت قارشې اذا ظهرت البدعه ان بدعه قلت بدعات قارشی وشوت ما اصحابي او زما د ساب کرامو به بیزتی قارشی یعنی څوک د ساب کرامو پسې بد بیزتی کوي د ساب لکه لکشي اگان د فعال العالم فالعالم باندې لازم دي فرض دي چه ايوز هر ايوز هر علمو چې د خپل علم اظهار کوي څه مطلب د بدعات ردو کی او د صحابه صفائی بیان کی فلم یا فال پس کچره دغه لم دا کار و کې په فالی لا نه تون الله په من د الام لانت دی ملای کې د مل کوم لانت دی او ن ااج د ټولو خلکوانت دی نو چې دغه ادس چاورېلی دس ادسهغ به پ داات منغلی پاتې شي په دله ډ بور سری که چې مامنو د لا نهتون غ به ساب کرا ب من چپاتې نه شي وی نه هاوی کیننده مونځو ده کله کېدل په مشکلاتو کې یا خامخا ګران کار دے سخ کار دے الا علی الخاشین مگر نه دے ګران کار په یریدون کو ماننده الله نه لکسو تفاتیر ګورې دوشتما سیپارکه چیرې دون کې د الله نه څوک دی دوشتما سیپار سورۃ فاتیر آیت نمبر 23 و من الناس او باج دا خلقونا و دوابه او دا جاندارونا و الانعام او دا چارپایانونا مختلفون الوانوهو رنگ پرنگ رنگو نیده کذالک خبرم دا غرنگی دا انما یخش الله بشک یریگ دا اللانا انما بشک یخش الله یریگ دا اللانا من عباده دا بندگانو دا اللانا العلماء عالمان پویا پا قرآن ماند خواه علم عالم, عالم د قران چې په قران باندې پویږي نور کتا کتابونه په سونو ویلي د قران نه پویږي علم عالم نه کتابونه د زرګونو ویلي خو په قران نه پویږي علم نه پوه شئ اصل علم د قران علم قرآن قرآن قرآن دا قرآ دا دی نو د الله نه به څوک علما چې د قران په دا پویږي د خلک به د الله نه ریږي د چې نن ختم شوی دی په خاص کله علما او کې دا ولې چې قران علما نه پویږي هغه الفاظ یې د کړي دی کړي او او ته تفسیر نه مفسلون یویلی او او, او یوڅناڅه غویلی لیکن په قران مانه اغه زړه کی چې د قران کمیلې می پا پاغې نه پویږي په دی وجه مانه د دا الله ډارې پردې کی نشته الزینا ادریم صفات د مومنانو ایمان بالآخرت الزینا دا یریدون کی د الله نه کسان دی یظنونا چې یقین کوي دوی ان هم چې کینن دوی ملاقات ربهم ملاقات کوون کی د خپل رب سره او هم الهی راجعون او او چ یقینن دوی هله هدي الله لراجون واپس کیدون کی دي کی دای دا دریم صفات شو د دا الله دار وتی شو ور سره اغدار داده دار, دا دار و سره دای دا چې زب الله لملابېګه ملاقات به ور سره کومه ما نه الله پوښتنه کوي چې بیان د وری نه وکړي هغه مسره د وری نه بیان کړي موده هنت دیولې کړي او تا منځي مو وری واغزي مو وری دی وری بغاړه نه واغسته چې دا پوښتنه ما نه کوي نو ز تکلیفونه تیرو مصیبتونه تیرو ما هغه مسره بیانوما دلتا زون په معنی د یقین دیخه دا نه کته دا معنی ورکړ چې هغه لذي نه کنا کس نه زُننه ګومان کوي نو ګومان خو ایمان نه دی ایمان خو یقین ته ویل کیږي الزی نه کتن یزُننه کوي چې دا ملاقات کوم ګومان خو یو هغه خو شی نه دی ایمان نه دی چې څړی په ګومانونو ایمان راوانی دا ایمان نه دی او دا خو ایمان خبره ده الله سره ملاقات کول د ب کاره ک تر شو اول اوله اوله تون اوبل آخرته هم یون او په آخر من داخله یین ساي دلته زنون په معنا غمان ی نه یکناقسان یزنونونه چې ی کو په کو چې کن اقو رمه ملاقات کوون کې د خپل ر سره او بیا بر ا حساب کتاب غواړي د یوشي او او یکنندوي. او دا یکین کوي چا نو هم چیکینند وی الای هد الالا راجعونا واپس کیدون کی دی د درې خص صفات د مومنان بیان شو یو صبر دویم سوالات او دریم ایمان بالاخره اوس د آیت نمبر 12 ختم نه تر آیت نمبر 13 پوره ایت نمبر 12 ختم نه 13 پوره د اول خطاب شروع کیږي د زینا پد اول خطاب کی مونږ ویلو آتا نعمتو نہ بیانی گی اور دعا نکمتو نہ بیانی گی کشمیری کافخان دعا نکمتو نہ بیانی گی نکمتو یہ گی دا اللہ عذاب تا اولی کا از آنسر رو روی ویم یو نعمت بیانی گی پا آیت نمبر نحس الویخ کے آیت نمبر نحس الویخ کے نجات من فرعون من الفرعون نرازی خان زکا فرعون معنی علف لام نداخی لی گی علیف نه علیف لام چې دی هغه د احترام د پرداخليږي د غوروالی د پرداخلېږي د فرون خو دوه محتررم سړی نو او نه دومره معتبر سړی او چېواغې علیف لام داخلی نو نجات من فرون من فرون نه د من فرون دا یو نیمت. چیده فیران نمی خلاص کردی، تکلیپون در کول، مسیبتون در کول غلامان کردی وی اول نعمت پر بنی سیلو مانی، چیده آغا بدبخت نمی خلاص کردی، آغا ظالم نمی خلاص کردی دویم نعمت بیانی که پایت نمبر پنزوست نجات من غرق نجات من الغرق, الغرق. چاگه دریاب که کلا تاسو اوخته پا دریاب بانده، تو فیران می غرق کلو تاسو بکی بچ کردی، تاسو بکی غرق ایده شوی کنا کوتاسمانی میرا نعمتوں کو تاسوی بکی غرق نکړې تاسوی وو ور ور واړولې او هغه مې نمبر 55 کې دریم نعمت بیانې کې آیت نمبر 35 کې دریم نعمت بیانې کې آیت نمبر 35 کې اعطاء الكتاب اعطاء اعطاء بلدا صرف الف دلاند زیر واچو اي عطوا الكتاب الف عين طي الف بیاخره کی حمزه حمزه معنی پیش او الكتاب اي عطاء الكتاب کتاب اور قبل. کتاب می کو قانون می کو د دریم نعمت <تصفح> چلورم نعمت بیانی کی ایت نمبر چلور 25 کی سالور پنجوس عفا انل قتل عفا انل قتل دوی شرکړو دا شرکی په دوی معنی چاچه شرکړو اغه معنی د قتل حکم شویو چې دوی وجني خپل خپلوان میرادیک شو دوی بو وجني نبي او تعالی غ مافيو غ زه خیر ده بیا, بیا انده سیونه ان شاء الله دی زه کوم بیا وضاحت کوم عفا انل قتل د وجلنا الله بچکړو معاف کړو کله شریعت مطابق دا غوچ کوم شریعتو ته قانون مطابق پاغو پا مانګه ګور زموږ په دین کې د مرتد سزا څه شه دا قتل نه دا کنه دالې یوهوديان دا په دین کې چې چا ا ټوک مرتد شه وي دوی مرتدین شه وي یو کسما ایمان نه بعد شرک کړي نو دیمنه الله وکړو چې قتل کوي بل یو بل نه مطلب هغه خپل په وړاندې کوي چې چې شرک کړي هغه په قتلې اغه الله معاف بیا او پینزم نعمت آیت نمبر 4 منظور سکه پینزم نعمت آیت نمبر 4 منظور سکه حیات بعد الممات حیات بعد الممات بعد لیکو او, آو مامات را الف لام داخل کئ جون دیور کړه پس د مرګ نه څه مطلب یو چرډه لاړه و موسی علی السلام سره کو هی تورتا البته موږ ته الله خپل ځان وخې او ولې الله دې موږ سره خبرې وکړي چې الله سره خبرې وکړي بیا وی نادانه منو موږ ته الله خپل ځان وخې الله په دې خبره غوسه شو چې دومره ډیر خلک دومره شخ خلک الله باندې تندرغو ورځو ټول هلاک کړه بغیر د موسی علی سلام نغا پکې ژوندۍ پاتې او هارون علی سلام نغا نو بیا موسی علی سلام سوال وکړي الله مافيک نو بیا الله ژوندیکړه ما غا ټول خلک مشرانې څوک چې وسره لاړو ودای پنځم نعمتو <متحدث> آیت نمبر 52 حیات بعد المات ژوند یې ورکو د مرگ نفس نکوه مونږ خو ژوند لا چر نه ور کې په دنیا کې چو په مرګ سره لاړو لیکن دوی مونږ الله نعمتو کو دوباره ژوندیکړو شپږم نعمت آیت نمبر 52 تذلیل الغمام زليكل کي غورنتو وزللنا وزللنا زليخا تذليل تز تذليل الغمام غمام نه الف لم واچوي تذليل لكو الف لم په غمام نه واچوي وتذليل الغمام و ريازي ورمن الله سوريکډي و تذليل ولکيږي سو سويريتا او غمام ولکيږي اوريزو تا دوی وجي چتتل دوي د پاسه ووريزي روانوي دا مه الا نعمت کړو جګدوي په دشتو کې پراته و الته راغه ډيره ګرميده او ډير دادي وړي الله موسی عليه السلام الله او الله د کارو کوچ دابني ساي به چي ته متلو کې بغیر زي ده دوي د دو دو پاسه ووريزي ګرځي دي دا یو نعمت په دوي باندې تذليل الغمام او ومه په مدغه آیت نمبر 50 کې ده انزال المنه والسلوى انزال لکے انزال او من من الف لام داخل کیں تو انزال المنن والسلوى دا من والسلوى دکلیم نیکو په ایت کیں وانزلنا الیکم المنن والسلوى سر دا المنن والسلوى سر مخ کے الیکم په زمینه انزال ټکی واچوې الف نون زال او بی لام انزال رالې گل د تورنجبینو مړزانو اسمان به ورته الله تورنجبینو مړزان تیاار خوراک را لريګلو هغه به تیاار به خوړل تکلیف نو چې ګټاو کی وټاو کی به خوراک وکي او کدی کم بختو پای کی مننه شکري کړي ده پم دې ان شاء الله په دې دویم باب کې وراشي دویم خطاب کې موسی اسلام تراغلي دي او يره نور خو ټن شو اي هغه باندې تر انځه بينو مړزانو باندې سبب یې مړزانو تر انځه بين خورما خام مړزان تر داسې کوم له خو داته داسې کوم موسی اسلام سره بیا چلوي خاله وقت کړه لري نو او منې نعمت چې په تیار باندې وته او سلوارات لو او اتم نعمت آیت نمبر 5 تم کې اندي خطاب کې بداره شي ان شاء چې دوی دغه دو نعمت نه انکار کړي او مچ وسويل ترنځ به نور مزانونه آیت نمبر 5 تم کې اتم نعمت انفجار العيون من الحجر انفجار خلک یې پښتو انفجار په پښتو کې وته لیکي اثر کې گزاره بیٹه کې ده انفجار او عيون سره الف لام واچوي نو انفجار العيون عین ی و ن عيون عيون ولیکي چینو تا چینه ته عین جمع ده عین ولیکي چینه تا انفجار العيون رواني دل د چینو من الحجر د یو تی جنا حجر ولیکي غټه تا وبنوي دشت ته پراته وه چې کله فرعون تباش او چې کله په دریاب وو وختل چې کله غونځله وو وختل د دشت نو البته او بنے وی موسی علیہ السلام تراغله موسی علیہ السلام تعالوی چې هغه پلانکې تیغه وای په لاټې باندې دی چې پلاټې باندې تیغه وخهله دوه لس چینی دین روانې شوې دابل نعمت او اتم نعمت نو په دی خطاب کې د اتم نعمتونه شو او د ون نعمتونه یو نکمت یعنی یو عذاب بیانېږي په آیت نمبر 95 کې آیت نمبر 95 کې یو نعمت نزول العذاب د کوشش وکړه چې د غربی الفاظ منکړي وي او دغه سياظم کيده یو ښه نزول العذاب من السما نزول عذاب من الف لام نزول العذاب شو من السما اسمان نورونه الله عذاب راولې غلو په یو موخه کې یو وخت کې اغیر اول راول اگلو دل تبیع بیان کو انشاءاللہ او دویم نکمت و لی کئی آیت نمبر یوش پیتم کے آیت نمبر یوش پیتم کې دویم نکمت دویم عذاب هغه چی شیریں زلت و حوان چشمو والا حیث سلکل کی زلت و حوان حوان و لی تا خواری ذلیل شو او خوار شو به سبب الكفران به سببل ال... به سببل کی بی او سبب او کفران سالف لام واچوی به سبب الكفران کفران مخک ماوی کنه چې موسی علی اسلام د پمړزان غړی ټن کو منږله منله داال په کاردي ساک په کاردي بعدرنګ په کاردي بد یو شپې نمبرعد کې د شته من بکې و ک سای و فمیها او عادسېها او بلی منږله سبزیانې او بعد رنګه وګه او داالونه او پیاس په کار دی د موسا اسلام ویللی چې تاسو خو ور کمقل خلک کې خشي او ب کاره شي غواړی وې پرږ او سبزیانې غواړی دا اوور ته تسوډ او که غړ نو ځای کې ځان لکنه څوسا الله سبحانه و عظمن آسمان را وليږي د پټاره مختشي وکنه زکه نو چې دغه نعمت نه شکر نو الله ور باندې خوارې هغه مرزان او ترنج بینمر باندې بند او بیا په دشتو کې بخوار پر ګرځي د رزق پسې الله به ګرځي او سر رزق پسې نو ذلت او حوان به سبب الكفران دد ویم عذاب په دوی باندې او آیت نمبر 12 پته موږ وی 12 پته پر دا خطاب دی نا 12 پته نمبر آیت کې بیا تتیما ته تتیما ویل کیږي مکمل اوته یو شی مکملول تتیما بیت ترغیب دا خطاب مکملي په ترغيب سره صحیح ایمان له او صحیح عمل له ترغيب ورکوې آيات نمبر 12 پته کې دا اصل شارح دا خلاصہ شی مولا دا خلاصہ چې ذکر دغه 12 نمبر آي و و وصرا وصرا وصرا نمبر او وصل یوخنه 23م نمبر ایت پورته ستول ایت ذکره چې پدی ایت کې دالی پدی مور ته شوکل خلاصو بیانوین شاده خو مور سره سروویو روزانه تاسو به مغاسې بز د کثرکم زوې ما امغاسې زده کويخه امغاسې الفازه مې زده کوي مزا بهم چې اول نعمت ایت نمبر وڅالو یوخنه 23 پورې ده پدی کې اتنه نعمتونه او دوه حکمتونه بیانېږي یو نعمت یو یو نعمت نجات میندل فرعون نجات من فرعون دو نمت ننجات من الغرق. درم نمت ايطول الكتاب تلورم نمت أف عن الكتل بينظ نمت بعد الممات شبام نمت التزل الغمام و نمت انزال المنة والصلى. تم نمت ان فيجار من الحجر او دو نمةنا يو نكممة يو نمة نظور الأزاب من السمعاء او دو نكممة زرت وهوان بسبب بالكفران نقعياتنا مس خبره اول نعمت طاحت نمبر 95 کی نجات من الغرق دیو نعمت ایت نمبر 25 کی نجات من الغرق دریم نعمت ایت نمبر 35 کی اتاول کتاب لوکدا ایتونو مساجد کشمیره د خلاخصه او کشمیری نشیز د کوله وصدا غ نعمتونه چې نمونه ما واغستل دا به تاسو ته یزدی چاول دا د نعمت دا د ریم نعمت دا اتو وړ به او دونک متونه یو نعمت دا او دیم نعمت دا نو که یوونه مسل ذکر نه غټور نه خده او خیر کو به سختي ګرته او تش دغه نمونه زکیم بسته او اخری ایت ک ایت امر دوش به تکه تتیما بترغيب ترغيب ورکو صحیح ایمان له او صحیح عمل له دا د اول خطاب خلاصو ور سره ور سره به هر خطاب خلاصو وي ان وذريزه کې آیت نمبر و څلو ختم کې بیا ترغیب ور کوي د اوبو دربا کوم د مسلمانانو یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل او اولاد د یاکوب عليه السلام یا او اولاد د هغه چې هغه خپل د الله بنده و د دې کې یادګیا یادګیرنه کې د تشي یادګیرنه ور کوي چې تاسو هغه لارچو نکچو اخبر الله بندو تاسو ورده او بو زره په کوم مسلین کوي دغه مخک باب کې کوم مسله 13 شو کوي اوس قرون یاد کې زما التی هغه نعمت انعام چې کړم دی په تاسو باندې مخک وریا دی بیا هغه نعمتونه مخک بابونو کې مغه نعمتونه دی او به من وضاحت چو چې نعمت وغټول وضاحت په مخ کېات کې شو فضلتكم على العالمين و اني ما فزولتکم کو غرکړی وای تاسو تل تفضیلت نه معنی غرواله او ان یو یقینا ما فزولتکم غرکړی وای تاسو عالمین په مخلوقات او د خپل زمانه دلته عالمین نه باز خلک معنی کوي د اول غزان سره عالمین نه باز خلک معنی کوي چې ما غرکړی تاسو په ټولو مخلوقاتو باندې ولې هاذا يهود چې په ټولو کې افضل نه دي غردی موږ وینا يهود خو په ټولو مخلوقاتو کې افضل نه دي لکه سورته ال عمران افضل امت محمدی ده من غوا تاسو چې د قران سره تابع وي دا یو شرط په کډم آیت نمبر یو صلی یو ولس یو صلی لاس آی صلی یو صلی لاس وګوره دویمه روکو ده د چلوره می سی پارې سورته ال آیت نمبر یو صلی ولس دویمه روکو چلوره می پارا کونتم خیره امتینا تاسو غور امت یا ای این تاسو یا د نبی علیہ سلام امت کنتو ما تاسو غور امت خیر امت غور امت او خرجت لین ناس چې ورغه امتی ډیوټي بمسي ډیوټي بمदाई چې ورخرجت لنس رئیس تل شي وې د پاره د خلکو تأمورونه بالمعروف حکم وکوي کارونو د شریعت ماندې معروف خقولي کارونه خقولي کارونه هغه دي چې د شریعت مطابق دی، د شریعت ټول کارونه خقولي کارونه دي وطن هونه لن منکر او منکوي به خلک د خلاف شریعت کارونونه او منکر ناروا ټول نغټ ناروا کار چې شریعت نه خلاف دي ناروا دي بس اسانه قاعده ده وتنهاون عن المنکر او من کوي وتا ز خلک د خلاف د شریعت کارونونه قران نه خلاف سنت د خلاف زهابو د عمل نه خلاف وتؤمنون بالله او ایمان مراوړی تاسو په الله باندې غره او مت څوک ده غره او مت منګیو خان د نبی اسلام امت ده خو شرط پکې هیڅ کم ده ده چې په قران معنی عمل وی چې په قران سره معنی عمل نه چې الله د غره والي واغستو والی واغستو چې په تورات معنی عمل نو مووسا اسلام السلام په تعالیماتو منی عمل نو اغرو اغوارا... حالکه دا غرواله غویله میلاشه او لکن ان چې موږ غرو متی کنه دا انګه په خو د يهوديان او مت غرو او مت دا کتابونه کله کله چې تاسو غرو او مت تاسو غرو او مت لکن چې موږ ته ویل شو دي د يهوځ کئ يهودو دین دا, دا برداشت هغه و چې موږ انسانانو صحیح او دا نور دنیا چې ټول انسانان د ټول وید بل جنسته. او دا, دا انسانانو په شکل کز الله پیدا کړی زمو خدمتو کې دا يهودو خپل واقعدا دا او دا کتابون کې نوتهلوستلی کېږي او شماوالی نه چې مونږ اصل انسانان مونږ ی او دا نور انسانان چ دا انسانان نه دي دا انسان د انسان په شکل کې دا هیوان دی او دا مونږ د خدمت د پااره پیدا شوي دي د هغې مطلب دانو هغې ملب دا, نو، مطلب دا تاسو غواه او مت چې تاسو دین بایان کې خلکو ته لکه مونږه د چې پهقران کې ویل شوي او زمونږ دین کې سرړه را جو چې ه چې مونږه ست انسانانمون د نور انسانان نه دي یوهود د بیا دازکه د خبردا شغه دا کده په یوهود کې زکر اغلی و په شو نو اصل غره امته د نبی اسلام امته ښا او بل ګره کې سړی مانو کی چې ما غره کړی وي تاسو په ټول مخلوقاته معنی ټول مخلوقات کې پیغمبر هم السلام راضی او سمته پیغمبر اسلام نه غره ودا یوهود یو بل په ټول مخلوقاته کې صحابه راضی او سمته د یوهود بدبختہ چې دا غندک پلیتیان ورکی وي او د صحابه کرامو نه کومځه کې چې د پیغمبرانو درجه ختميږي دا غځه کې د صحابه درجه شروع د بل د بل پیغمبر د ملګرو نه د نبی اسلام د ملګرو درجه شروع کیږي چې کومځه کې هغه د اخیری پیغمبر چې قرآن سنت کې بيخي مونته یاد شوی امنه ده دغه نو د اخیری درجه والا پیغمبر چې کومځه کې د پیغمبرانو درجه ختميږي د انبيو ټوله لغت درجه په انسانانو کې د انبيو ده په انبيو کې ټوله لغت په انبيا پیغمبرانو دي چې قرآن کې بیان شوی دی. اغه شپاګوې شپاګوې پیغمبران دي دا ټول افضل پیغمبران دي اعلی درجه والا پیغمبران دي به یو له کوڅلو ورځه یا یو نیملک ار څومره چي دي دا ټول بیا افضل دي غورا انسانان دي پوه شو په علم کې په تکوا کې په পাহাড় لحاظ نه د پاک دي دا ټول پیغمبران نو دا انبیاء درځه کوم ځکه ختم شي داغه زینا دا د صحابه کرامو درجه شروع کیږي او په صحابه کرامو کې د ابوبکر درجه شروع کیږي بیا کوم زيیک د به رسې درجه خت شي او د اومفاک درجه شروعي او جو کوم ځای کلو درجه خت شي د اسمثمان غنی درجه شروع ک او کوم ځای ک د دا درجه الله معلوم دیخه او جو کوم زي غنی درجه خت شي علی ز درجه شروعي او د ره زو درجه کومزيې خت شي بیا د اشره مباشره درجه شروعي یا ل ساب کرم چغه په دنیاي او د زیره شي او جاات جنتیانی او کوم زه کې د 10 مبشره او درجه ختم شي نو په غزه کې بیا د بدر والو د غزوه بدر شکو صاحب کرام در 113 د اغه درجه شروع کی بیا د اوحد والا بیا د نشي درجه دي لاندې صاحب کرام پوښيم نو په څه مطلب چې دای یوهد په صاحب کرام باندې غور دي صاحب کرام یو خطره نشي رسیدل صاحب کرام خودونه درجه ده په زمون کې بعد خلک معنی کوي يهود ډېر خلک دي یو کتابونه لیکلی ور باندې نو ان نا اصل <سؤال> کذا عل <سؤال> عالمین کې الف لام دا ډی رومانو مند رازي استخراج د پارم رازي دا جنس د پارم رازي او دا احد د پارم رازي دلته د الف لام د احد دی ښا پریمن بیا کومځه کې وزاhto کوم چې استغراق زمانه او جس نته مانا احد نته زمانه دلته الف لام د احد دي څه مطلب او و اني او کینن ما فزول تو کوم غو تاسو علل عالمین په مخلوقات او د خپل زمانه تاسو په زمانه کې ټونه مخلوقاتو غرب نشرب په او د شمال نجنوه پورې پر ټوله کې تاسو غرب ومتوي په وښه لیکن کله چې قران راغو او دا غره وال پټی شوته ملا شوو په علم باندې وته شوو او دا غرواله ورته ملاوي شو په کتاب باندې چې تورات الله ور زبور الله ور کړو انجیل الله او دا غرواله په علم چې پیغمبرانو کوم علم پري خيو دا د هغه وجه دا غرواله ملاوي شو نو دو دوی چې کله په عمل ونه کونه اوټومیټک هغه غرواله لاړو او دا غرواله چې کتاب موږ تاسو ته ملاوي دا غرواله موږ تاسو ته خو موږ تاسو کوم چې دا شرط نه دی چې موږ مسلمانان قرآن باندې پوي کې دا غرواله به موږ تاسو وینا موږ تاسو کې هر انسانان غوړ انسانان دي داغه آیت مطابق چې هغه په قران سره د هغه عملی د یاد ساتایم نو باندې یو کې نرمه نو باز خلک په الفاظ نه پویګ دغه رنګي ګوره دغه الفاظ د اولیاء په کتابونو کې مرাজি به علما په کتابونو کې مرাজি نو باز خلک پوی نشي نو یاد اولما او تا اولیاء او تا د کفر فتواو کې چې پلانکي ولي خو کافر شوه او یا ځان کافر کې چې د پلانکي ولي د خبره کړی دا خبره به د په غلط مطلب والی نو ځان کافر کې لیکن مثال خبره ابو بایزید بستامی رحمت اللہ دا یو عالم ترشوی دے غرد صوفی ترشوی دے نیک عالم دے دی خدمتو نے کری دی دا اغا کتاب کی جملہ لیکل کی هغه اغاوی لیوائی ارفعو من لیوائی محمد زما بیرغ اوچت دے دا بی الفاظ خود ترجمہ دا سی دا لفظی ترجمہ دا لیکی زنسر خواہ دے دا دی دا دی دا, دی دا کسی نه دي ما دا ما گو رہے دا تولی خبری لیکی سوان انا پوښتنه کوم چې د الف فلم د داسه معنا و اې چا لبه مې ورسي چا چې د کل نه دي چا چې د کل کې د غلبې ورسي چې دا وله دا موږ دا معنا وکړه چې غوره تاسو په مخلوقات د خپل زمانه نو درا اغه چې بایزید بوستامیر رحمت الله له د یو جمله د د کتاب کې نقل شوې ده و چې لیوائی عرفو مل لیوائی محمد زما بیرغ او چته د بیرغ د محمد نه د کفر خبره خو ده کنه دوی ولي به راښتنه د پیغمبر نږدې ديشي نو څوک نه پوېږي په الفاظونه هغه یو ګور با يزيد بوستامي او کفر لیکلینه خپل کتاب کې نو باځخه هغه له کفر کلم نسبته کی کافری کی دنیا غټ ولي دنیا غټ عالم او باځه خلک چې هغه مثال خبره شخصت پرستی، هغه څه کوي هغه وینه او د ولی بیرغ چې هغه د پیغمبر نام لوی دي نو بعضی مشرکان چې هغه اولیا د پیغمبر نام غوړکي لکه مشرکان شیخ عبد القادر جیلانی هغه د پیغمبر نام غوړکړي د اسلام السلام نه غوړکړي خو د نور پیغمبران نه غوړکړي ولی دغه کتابونه د الفاظ د وجنه از د قرآن په یوه کې چې په قرآن کې هغه اصول دغه اصولې زد کړې نوي د ایمان دغه شین چې یو ګور ګمراشي یا اغه ولیت د کفر خدمت او کتابو کې او یا ځانته دلته د غمن چې له شه قرآن وی دلته د بایزید بوستامی په کتاب کې د من د اجلیه ده چې مطلب چې لوی واي زما بیرغ عرفه او چده چد من لوی محمد د وجد بیرغ د محمد نه یی زما د بیرغ چوت شويره د اغه نه جګر اختیار جنده وا دغه چې دغه اغه غورا وااله دا ټیم به دا کوم خدمت کړو نو قران او سنت دا غوره دي د وجد محمد د چې دا غه امتیما دا پلا روانم دا د وجنه چې دا غه بیرغ لوړ دي پټول پیغمبرانو کې نو په زما بیرغ مل وړ دي مطلب دا غه شیخ عبدالقادر جیلانی لوی ځوان دا په کتاب کې یو جمله راځي غالبا په غولت الطالبین کې دا او الفت الربانی کې دا کې په کتاب کې وایي چې کدمی هازا رقب علی کل ولی وی کدمی هازا زما کدم رک به الله ولی د پول اولیو په په ټوله اولی او د پاه دی سووک نه پو ه وګه خبرقادر جان پول نه غه دی اولیو ک ساحاب شته ک شته پ غمران ټوله وادي ساح به کرام ټوله وادي نو چې سووک نهپ کې جا د هغه ې خبر ځوان د امبی او غوره کې او د ساح کرمیم غور کې بر برې پو وللی وګوره کتاب کلې کلي دي او بازي خلکه اغه وی هو دا کافر شو په خبره مانه وی اولیاء او صاحب کرامو نم ځان غو غړو غنلو د پیغمبرانو نم ځان غو غړو غنلو په دې کافر شو نو بازي خلک کی کافر کی نو اغه مطلب ده ده وي وي دا نه د شه قران به وی اغه وی دا زکه شه قران مخکله استادان وريدي دا ټول اغه مطلبونه او موږ د خپل استادان وريدي وی اغه مطلب داو چې قدمی هاذا على رقب كل ولي كل له مراد دغه زمانه اولیا دي یزما قدم زما د زمانی په اولیاو باندې زکهغه زمانه کې نور اولیامو نه کان خلقمو زما قدم پټول او مني زما درجه پټول او لوړه ده زکه شیخ عبد القادر جان د شیاتو بی خوستره پهغه زمانه کې شرک دومره عام شو او دومره ډیر شو چې وزیدان او بادشاهانو پر شرک را سیدل او ښا شیخ عبد القادر جان پهغه زمانه کې راوتل شوړي یو وازی عالم چې هغه ټیم کې د شرخه د شرک بی خوستره ده دولس او تقریبا د د شر په مقابل کې هغه مطلب دارم و ان یو یقینا ما فضل د کوم غره کړی تاسو عل العالمین تمخلوقات د خپل زمانه دا بس بسوالو وستعينو او امدادو غړي د الله نه په صبر په کلکه دوسر په دین کې وسلاته او په منصر و او انها یو یقینا د کلکه دل په دین کې او دغه منز ډیر ډیر کول لکبیرتون خامخ سخکار ده الا مگر نه سخکار عل الخاشین او یریدون کومنه د الله نه له نه د یریدون ک دله نه کسان دي یونونه چې یکن کو دوی ان یکنن دوی ملاقات کوون کې د خبر رب سره نوه او او یکنن کو دوی چې ان چې یکنن دویله د اللهله واپس کدون کې دي یا بنی اسرائله او اولا د یاکوب علیہ السلام <سؤال> وشکرو نعمتیا یاد کې نعمت زمہ اللتی یاد کې نعمتو زمہ اللتی <سؤال> هغه نعمتو انعام تو علیکم چیکنی مې په تاسو باندې وانی فضل <سؤال> تو کوم او یقینا ما غره کړی تاسو عل العالمین په مخلوقات د خپل زمانه